تدی پرورویت کدهم راغنی شمومن انسان په بخلوږي میدان د جنگ بپری دی خود روغ نو انسان دروغ شروع کی و دا وی کی کی دا سره په خپل امام باندې ویری او قران کریم رب د منافقانو په کې دا خبره ذکر کړه دا به ما كانوا یک زبون منافقا انسانا عقد شیبا دروغ وای حدیث کړه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 لیکن د دې وجود محمد رسول الله ګره ډېر بهادر انسان او شجاع حدیث کل عزیز یو رسما مینه منور کید چې واځه ولګه دويسه بلا راځه چې مشيبت ته رسو فورې مشاهیدو اصلي رخصت محمد رسول الله لور طرف نمده شر روان او وی ویری چې اټ شې نشتر خير او خیر د بس کلر ود شي آرام او فې د سينه کوجه شرطه یوزي هغه ځان پټ کې عمل ګرلو چې لکه تاسو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 وی کنبا چیز منگا مشترانو جاگراکا ولی وی مونگ بی زی بوتلا مضای ترمبانی وزی کی کینو ولی مولانی داد دشمن سره با دی میدان دی جنگ لان دیوتو ترسو پوری مالا داوکی چنی زبازی درسی که و توری درسی چلاوا حتی دردی پوری امام الحدیث البانی رحمه اللہ او نور احل علم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 چدې دیمار خپل ورزم چې ایسمه وښنه او مرشم ده چې ته ما باندې ډیره سختې خدکو شیکه ولا مازی خل به د نړۍ کې تنگ شي د دې نړۍ د وجې بیا وجني یا زلمه وردرزم دي و چې تعمیر لزان وګورځي یبل کارو کی یبل د دې مار خپل به شکل ورتوبې دا سه په سابانه پروتو چې به ورني جوس به سه زیب په سابانه پروتو خوشاله کړه ورغه هغه د ستر زر مارو یو چې ستر زر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 دغه لري حاجان لري خدماتونه کړې دي ډېر خرچي ور باندې کړې دي اي پدي باندې بس اجر دلې نه کړې شي کور باندې کړې شي رسول الله ورته ویلا نش ورکی دي وې دې پدي ټول عمر کې مده شني دي ویل شي اللهم اغفر لي الله رب اليس تمام في ما ما في او رسوله لپاره کفش د قیامت ورځان روان د پخې کې ما معاف کا ي پدي دنيوي کې ما ما باندې د عمل چې قبلي کې د غبر کې او څو شرطونه دي کې ویل اول په کې توحید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 په دیناره روانو اقب وحرا چې کوم مشر یو داغه په ځبه باندې داغه بچي بل ملګری هغه ځکه چې کله ځان له دعوت کې میسرم ورته ویلې دلتا شي کله رسول الله هغه دی عمره لاند کې نه استو قسموږي چې په تورات کې مونږ غالي د دې د آخري زماني پیغمبر شریجي دا د علامات د دیونه لاندې بکيني 100 د دې لاندې ناس ته اول محمد صلی الله علیه وسلم لاند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 نبي کریم علیہ السلام تو سره د دا کار نکولې په پاره خاطر دی دا کار کولو درت تجارت روانس تا ځان څنګه دا وګرځیدل خدیجه کبریه له شویو لري چې محمد رسول الله هغه هغه د چې اوچت بلخاري له وخت نه نبي کریم علیہ السلام په دیلار باندې روان دي دوه ملائک قرباني وزر د شنیولې خدیجه دی نور ځنه له آواز کې ودل تر شي محمد روان دي عليه السلام او داغه په سر باندې بره وزر و د شنیولې د دې شری ګورډل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 ځبه وکم هغه بچنتاس م سره و دې یو کې را مانداره ده دا. ډیره دښت څه بوله ده زنانه ده او ډیره خلک زمونه مته بجړګی کړی دي شان ور کړی نه ده وېزسي چې ماره سمې ته وکم وې خا ابو طالب او حمزه الله او عبد الله خديده کبرا خو اوله نبي کریم علیه السلام له جړګو باندې وکړه له غيوب له چې سبا د سره نکاح کوم په دې شربن شماله بشلوکان واکوي شي لحه او ته په هغه حرکت مقارنه کوم هغه خودباند چې د ابو طالب باید اول خودبه ویل شي دغه نور ساب د اول نکاح وتړي دغه نور ساب خودبه کوي د جمی اول مونږ دې ورس خودبه کوي اول خودبه د ورس مونږه سنت طریقہ په خودبه کې دا چې اول په خودبه وای چې پلانی د پلان په مقابل د دومره حرکت په نکاح د قضيه کبره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 دله کې مله سترو سړه یو لاس بي بيني و لكن رسول الله پختی تقریبا نه ځلانا د پني کا کوي په دې کې پنځه قریشی مې وځلور عامي د دې نه د مغربینو نعوذ بالله من ذلک رسول الله قایش پرسین سن د یو لاس بي بيني ولي پر رسول الله باندې پاتې ماقسم علاکې کوي کله دا خبر کوي چې ګوره داسره کوم سړی دې دینی دې شې دین را وړي دې څنګه او دا چې په خپل و او دار خورې د دا قطو قطانه بل کار نشتري دا کار دی دا